Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre datoriile creștinului față de biserică. Mântuitorul Iisus Hristos a întemeiat biserica pentru ca ea să continue propovăduirea învățăturii sale, în așa fel încât oricine va crede în el să ajungă la cunoștința adevărului și să se mântuiască. Sfânta noastră biserică este orânduită, deci, pentru binele cădincioșilor, pentru cunoașterea adevărurilor cădinței creștine și pentru desăvârșirea lor morală. Pentru acest fapt, toți credincioșii au datoria de a prețui și a iubi biserica, de a-și îndeplini cu sfințenie datoriile față de ea. Iată care sunt aceste datorii. Credința ortodoxă Să creadă toate adevărurile creștine, așa cum le propovăduiește Sfânta noastră biserică ortodoxă, păstrându-le în toată curăția lor și întocmindu-și viața după ele. Mărturisirea credinței creștine Să-și dea silința pentru păstrarea, întărirea și răspândirea credinței ortodoxe, și să o apere cu tot curajul de răstălmăcirile eretice, amintindu-și de spusele mântuitorului. De cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, de acesta și fiul omului se va rușina când va veni într-o slava sa și a tatălui și a sfinților îngeri. O altă datorie a credinciosului este să împlinească poruncile Sfintei noastre biserici, cu privire la frecventarea bisericii, adică să meargă la biserică în fiecare duminică și sărbătoare, ținerea posturilor ordânduite de biserică, mărturisirea păcatelor, primirea împărtășaniei și ținerea tuturor celorlalte porunci. Creștinul. Este dator cu supunere și ascultare față de ierarhia și disciplina bisericească. Pentru aceasta sunt norme bine stabilite prin canoane, dar și bunul simț este un cărmaci necesar. De asemenea, creștinul este dator să cinstească și să iubească pe cei ce îndeplinesc slujbele bisericești. Îngrijindu-se de cele trebuitoare vieții lor, după cuvântul Sfintei Scripturi, vrednic este lucrătorul de hrana sa. Așa a rânduit și Domnul celor ce propovădesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie, spune Sfântul Apostol Pavel în epistola către Corinteni. Prin îndeplinirea conștiincioasă a datorilor față de biserică, credincioșii, îi dau putința să lucreze cât mai rodnic pentru binele întregii omeniri și pentru binele fiecăruia dintre ei.